Vajskalzo, a faraoni si ta përmendësh Zara Skana ko vaj zaj nuk kanë ders. Me përmendëm Rudin nuk kanë garë ders ajo. Çka paskën bën njerzit pra? Mas këtë kitab i paskën xhet rregullore çera me vuj, shoqëris me vuj. Për me tu më thë, e ndoshta edhe njëri musliman, ndoshta edhe teologu musliman, ndoshta edhe hoxha musliman për i gafletit moskaxhet, ndoshta për i gafletit. Ndoshta me tak ve dija ka bë. Ndoshta s'ka qenë i koncentruar at na çka ka bë, më ka bë kresore. Me i ka lëzuh laud vetë se mundet me qenë e zavendësume me dishka qëtër se në sprish punë Në jemi të jetu në qera ambijente, në jemi të jetu në qera ko Në jemi do përdoj në jemi në Evropë Në jemi në Evropë Qaj njëri shka thotë në Evropë Nuk e ka me venë korekuan është fjara për islamin Se islami është din Evropian E islami është din Afrikanë E islami është din Toksor E din Cielor E din Detar E din Nbidetar E din Airor Nkej të përët a i merë pjesë, jo që i vetëm merë pjesë, po i regullon, i regullon, i ja avenë regullin, i kalzon se jashtë aksaj ka humbje, jo që tërsen, i tregun, të se jashtë aksaj jenin humbje, janë zavendësume e shqera regulore. Kaniz dove me u dohë shpjave të keqe, kaniz dove nësë me, me u pulqi shpjave, me u dohë shpjahuje mirë, kaniz dove me u dohë njeri hujë maj ndershëm, kaniz dove me u dohë i hujë maj afer të dhe maj nga, jo, I joni a ma jafërë dhe ma ingat A i për respekt në këtë dë një e zen nëmër një Edhe mas ati më përqerë Kemi beseda në veti A i joni kusha A i joni ash a i cili jeton Në njëhije në fjalis Ashëhëduan la ilahe illallah Wa ashëhëduan në Muhammeden abduhu vë rasullu Në tri pjesë da Ati që kemi tafërt edhe kemi ko ishi me shpi edhe me gjak edhe musliman tra hake ja kemi ati ishka ja kemi tafër edhe ashtë musliman nuk e kemi vlaja kemi di hake edhe ati ishka ashtë afer edhe asë musliman sa asë ku ishi se kemi apo larga kush do e tjetë ati ja kemi vetëm një hakë qito na jemi edhe mo ndryshë e qërë zbomi kjo është reguloria ajo qito na jemi edhe mo qërë nuk bomi Allahu gjellë gjellalu hu gjellë shanu në kurani kerim në ajet ايته رقم 2 واذا ايته رقم 3 من سوره المنافقون قران كريم من الجزء 27 تطت بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد ان انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله. والله يشهد او يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقون لكاذبون كردفين أو محمد دفتير شت كردفين اتش كان ما شوم سنفثير me dëshmuar para atij se ti je penga mer vijn para atij thoin eshedu la ilaha illa allah wa ashedu annaka la rasul allah çu shto thoin wallahu pata ter ek vrej ndëgjom mirë se jo keç ka thoin la ilaha illa allah muhammedur rasul allah ya musliman jo keç as realitet se keç ka thoin la ilaha illa allah ya musliman as realitet ama as realitet për juve nën amenën mirë كُفْ وَلَا تُقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتُ مُؤْمِنًا مُسِثُونَ ياتي ايش كاكا فون يا مسلمان سي مسلمان مس غابوني مي فوناتي ايش كاكا فون لا اله الا الله محمد رسول الله سي مسلمان كا فون كيت ريغول نون اي يو تو كا فون كتو استو فولا الله جل جلاله كا فون والله يشهد ان المنافقون لكاذبون Unë dëshmoj se munafikat kër të vinë me hekë shahadit paratije Nuk e kanë shahadit i zirtar të Allahu gjelle gjelalu E kanë zirtar për juve Ama të Allahu gjelle gjelalu s'janë musliman Mëllahu jash hedu Innel munafikun e le kathibun Rejnë, po rejnë Pse po rejnë, a thu E morën dhe ashtë i po rejnë Pse po rejnë Shka ka pas nevoj munafikat e medines Me rejt para Rasullahi të alesratu selam Me shku me ju thonë se jemi musliman E thone atos janë musliman Pse me rejt Allahu gjëlle gjële alu rejt në në këtive burave E ka qit në shash në përmet kurani kerimit Ka thonë o oh, bura Po i së një gojmë gjane gjatë Pse munafikan me vine ka pas Edhe pse kanë rejt pra Pse kanë thonë la ilaha illallah Po anë e rëjt që shi i agje Jo, munafiki së ne banë këta Që ka banë munafiki që ka banë Qe munafika që shjetojnë bura Me siguri se s'ka shpip i shpijavet ona e cila nuk ka perde. Perdet janë dhilloj tash në këtë kohë në Bashkohore. Perde me bira, të cilën më thuin grad til, edhe perde jeshil për me arritur so banditë në natë. Në rregull. Çfarë perde në jeshil trash, për çka e përdorin populli? Ata e përdorin mazdarke mës me papi për jashtë. Edhe e përdorin ditën me bën se u bën term me zonxhumi drek. Çfarë tilin pse e përdorin? Ata na, no, ajnatën nuk duhet, ajnatën nuk ka kur një efekt Ata e përdorin ditën, për dipun Mizat përthojnë mështi, nja E dita përthojnë pi përjashta nuk dokësh A ti përmrena shë Ti përmrena e kje, kejtë u borrin parasishë dhe së kakun A pi përjashta ti nuk shë kërkush Se me hinë ronë ti masper dhe stilit që kjo për realizoka E që tashpra, muna fikat, shahadetim E shheduan la ilahi la ilallah U është heduanë në Muhammed dhe Rasullullah E pa në përdorë, jo përde e shiltë Po e pa në përdorë më kone për nga merit Përde me bira A topin Balkan me pasho qëri në islam e për nga merit Edhe shok të ti qishë për funksionojnë E pra me dalën me disa pive me shetit me shahadet Illa, Illa, Illa, Illa, Illa, illa, illa A kur të rinë vetë mone mas përdeve Në mësme ditë ku janë dënalëm Mirë po kjo fejë mone Mirë po kjo islam me këto gjashtmi Me shtatë të 7346 fjalë këtij Kurani Kerimi, me 321100 tani let shkronja këtij Kurani Kerimi, me 114 sura këtij. Na ka bën neve muslimanëve me dije shumë mirë se edhe ju në anën që e keni mundsinë, përmes këtij kitabi, mas përdë stilin prej përjashta me i paku janë mëshë. Tan don po kjo? Kjo kjo çishari zonë mund të përtojmë do më nativa, po. Na deportojm lhomën aktive. Çish deportojm lhomën aktive, thojm na me zemër ose zot, edhe me goj e dëshmojm se jemi musliman la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Veprimin ton nuk lakojm ndrisht, na për me kthi e bëjm edhe pritim prej tijën e asen nga pagujt. A kej njerzit, s'ka mas perdhës na bojnë selame. Na bin me gur edhe dorën filhave shtin xhap, i therrni me biseduën shash ku bisedoin burrat. Edhe janë vëthoj, janë vëbojmë me dijen, filan ditëm dhe të bësedojmë, insha Allah, e ato neheve nga të regojnë me vepër, se na jemi atot mas perdës. Urlën e pura, bismillahirrahmanirrahim, na e mën të Allah u gjëllë gjëllalu, organizohet në ledhe në gjaminës lupçanit, për për trillimet edhe shpifjet edhe të pesim anglëqet edhe magarlëqet, të cilët i bani me lapsin e në ditë në për gazetat në dita, të cilët i kini shpal fetare, i kini mshem mas perdës, I kërko Gazza tani munafiki, na kemi dalë haftas, urdhëroni në xhami, Bismillahirrahmanirrahim. Ani bisedojm për problemet e juve. Deri ditën e rritën mramë je keni ku. Ne jemi duke ju prit juve, urdhëroni. Prej marifetit juve shka kemi ndëgjuajë zyrtarisht, që keni thon se s'po shkojm subçan me bisedu, pa ni thon se n'te xojin gazetarin kushan. Ekthe kërkojmë na s'n'te xojin. Pas keni thon pra na na por konaçet na por mledhet, na por tubimet e juve se Në hënez me dokumente dolim, e shofin ato në Slupçan a gjëhenes, në kur dolim me dokumente, se në Slupçan ka në ardhen 40, 40 mantila i kanë do qikave në Slupçan na paratak dokument kimi. E nuk janë konë 40, o bura, janë konë 50, nuk janë konë 40, 50 janë konë. E ato mantila i kanë mora atës, ka që kamësojnë talebët e slëpqarën në gjami ka një ka një ka një ka, i kemi në nënshkru. Soqata ka liri mirësijës i ka pru, shko një vetënin ka liri në mirësijës ku që evkavon ative, për shkupi më le e kupi i ka pru me kerë, më le e kupi i ka shkrujt e emë në nënshkrimet, nuk janë konë 14, 15 janë konë. Doja vao se defekt kanë me respektu di kush edhe me respektu di kan. Ne basa i giti kush allo sa i di gi, sa i di kan. Shkoni kauzoni ktim e burrave se ka ardhi fukara pipidixhve ashtu li parë sa sluçan. Shkoni kauzoni se edhe kjo defektu po kiskujonin sluçan. Sluçani s'kan drejta me sa i di. Bani qiz, ju me çis pun mirni. Na do të mirmi me atçka Allahu xhellal xelalun Kur'an e ka zbrit edhe në sunetën e Muhamedit Mustafa sallallahu alejhi wasallam. Na do të jesim sinqer gjithmonë. Na do të jesim koranikërimit muhlisin. Nuk do ta lakoj muden për hatër të atij me njerëzve, çfarë mendojnë, çish mendojnë ato. Qallahu yashhadu inal munafiqun, munafiqun el kaðibun. Për çka thon Allahu xhellalu zelaluhu, ju mundi me jof të njerëzit. Çish mundi me jof nga sperdas, ju dilnin në shash e thonë ato jesin masperdas. Faktikisht keni hima sperdas, i keni pasë nuk janë, janë janë smut. Nuk ka nget bot, leto burra me bobiftan. Nuk ka let nget bot, nuk do nget bot me bobiftan. Nuk ka let Për shkak se kjo votë ka direkte vet, i ka, ka shtyllat e veta. Shtyllat e veta kjo popull i ka njerëzit e sinqert që gatvot. Urdhëroni prap po mundsoj me bë bisedë. Që edhe një muji për ia japim, edhe një muji nuk keni guxim të marrë me bisedu me mashkit. Edhe një muji si doni për ia japim, edhe një muji nuk do për ia japim prap skenë guximin. Me bisedu, për shkak se keni rrejt. Për shkak se keni rrejt, për shkak se keni tradhsujë matin. Prap shkak se keni traftuar dhmirish kanë me sinqeritet Ramazanin, jam kapur fitrën e vazhëqatin. E keni rënë traft burrësh kanë me sinqeritet jam kapur likurin edhe dhonat. Me sinqeritet kardh, as regjistru pun harx. E keni shtëpi, e keni bobi iftan, nuk keni mundsi marr. Nuk e keni ato mundsi. Prap shkak ke fshat do ta lëzojë sot masder si çndrimin e vet. Zyrtarët do t'ja dorëzojë bashtisë islame çndrimin e vet. Ma sinqert edhe NATO baza të cilat i kanë marrën në mbledhjen 27. Mujt kalum dhe të të dh vazhdoj edhe, edhe të anena Allahu në gjelalu e lusim Që ne me gjematin tonë Të jemi të sinqert pa, pa, pa pikat zezan zemër Për me një los njerëz E dhe me, me, me, me, me ju bo Me ju bo punë që ka nuk i bojnë Edhe atër shka i bojnë së me interesojnë Se mo atër shka si bojnë Asnë një herë Kur këti ka të unë si ka interesu punë e huj Asnë një herë Edhe nuk do t'i interesojnë